Abdullah i bën jezitën Sariu të regon se e ka pyëtër të dërguar i në Allahut Alehi Selam për një njëri të cilit i duket si kur i shprishur abdesi gjatë namazit. Pegamberi Alehi Selam i ka thënë, nuk duhet faljen, të ndërpres faljen dhe i sa të dëgjojtë diqka apo të ndjej erë. Transmeton, Imam Buhariu Këto hadithe mundusohen nga gjami ambret.com